Звісно, Паша знає, що мама померла, але він думає, що ми вже звикли, а ми, мабуть, ніколи не звикнемо. Ось, сторінка вже зовсім мокра. Добре, що я не фарбувалася зранку, і добре, що все-таки вирішила не йти у школу. Паша надзвонював, але я вимкнула звук. Писав у чат, але я відписала, що хвора, без голосу, і не можу говорити, тільки сплю. А капучино холодне. Ненавиджу. І цих людей, які втупилися очима в мій столик. Шо, не бачили ніколи, як дівчина плаче? Думаю, ніхто особливо не збідніє, якщо я піду, не заплативши. Я його зовсім не пила. Лишила записку, що не платитиму за холодне капучино. Більше, мабуть, не варто йти в це кафе. 26 листопада. Я так давно сюди не писала. Спершу реально не було часу, а потім якось розлінувалася. Розлінилася? Чорт, знову треба лісти в гугл ску про все, що сталося за цей час. У школі були уроки про і я остаточно впевнилася в тому, що вища освіта для лузерів, які не вміють заробляти. Вони, мабуть, думають, що ми якісь ідіоти. Приводять до нас усяких бізнес-леді, топ-менеджерів, програмістів, лікарів, військових, письменників. Типу, вчитися треба, щоб бути успішними, як вони. А самі що? Хіба вони не вчилися по 6 років, щоб потім сидіти у цій грібаній школі на мінімалці? Оля, медсестра, така добренька до нас, тільки до того, як знайде собі сім'ю. А щойно у неї з'явиться мужчина, відразу на всіх заб'є і піде зі школи. Може, відкриє свою пекарню, чи що там роблять успішні бізнес-леді. Дарина просто злюка. Але всі знають, що вона вбере хабарі, тож ясно, чого сидить дупою на своєму місці і нікуди не рипається. Якось вона і мою маму хотіла викликати, але я завжди з'їжджаю на те, що у мама відрядження. Ага, уже два роки як. Не хочу витратити купу часу на навчання тільки для того, щоб гарувати за копійки як мама, а потім узяти і померти від цієї довбаної роботи. Але що я робитиму? Блог? І все? Подумати про це пізніше. Написати пост? На світовій усі стібалися зі злочиної кари. Нічого не ясно, крім того, що чувак убив стареньку бабусю сокирою. Але Назар десь вичитав фразу «тварі я дрожаща» і ліправа ім'єю. І тепер її скрізь тулить. Це такий ржач. Наприклад, контрольна в лесі. А Назар, як завжди, ніколи він не вмів непомітно виняти шпору і катати, як усі нормальні люди. Завжди, отреально, реально завжди проситься в туалет на контрольній. Навіть учителі вже просікли, що тут щось не те. Кажуть, терпіти до кінця уроку або здавати контрольну і йти. І тут контрольна з біології. Назар, як завжди, можна в туалет, бла-бла-бла, біологічка, хоч на неї це не схоже, сказала, що здаси контрольну, і no problem. Так вона не сказала, звісно, це в англійській тільки такі фрази. А Назар такий встав на весь клас, та ви що, та я тварь дражаща, я ліправа ім'єю. Як він це сказав, треба чути і бачити, усі валялися під столом. Навіть Леся Артемівна, коли підняла свою щелепу, теж сміялася. Але, звісно, вийти дозволила тільки, коли здасть контрольну. Сказала, щоб наступного разу перед контрольною ходи в туалет, має право. А вона теж не дорепиться, Леся. По скрипту. Хоча я думаю, що фраза не про це, а про те, що всі ми маємо право на краще життя. Навіть якщо часом для цього треба чимось жертвувати. Питання «Чим ти готова пожертвувати, Лола?» Вирішила спробувати себе у модельному бізнесі. Аська розказувала, що її мама колись працювала моделлю, але вже ніби постарішала. Тепер вона ліпить із Асі суперзірку, а Аська дується. Хоча я її розумію, я б із такими параметрами, як Ася, теж би соромилася камер і всього такого. Зате у мене ж усе ідеально, усі так кажуть. Аська розказала, в яке агентство вона пробувалася. Її ніде не взяли, бо нато товста. Ну, вона не сказала слово «товста», але я здогадалася. Я сказала, що Ася лінується, бо з такою мамою можна було вже давно заробляти мільйони. Аська образилася. Каже, що вона вічно на дієтах, а мама все одно виносить їй мозок. Коротше, я вирішила спробувати податися в те саме агентство. Думаю, в мене і без мами все вийде. З Пашою все ок, нема чого розказувати. 29 листопада. Карантин! Але що мені карантин, я і так з дому не можу вийти, бо малі по черзі хворіють, температура височенна. По черзі з бабусею біля них сидимо, міняємо вологі компреси на голову, ручки й ніжки обтираємо. Прочитала в інтернеті, що там обтирати не можна, так бабуся на мене дуже строго подивилася і сказала – поначиталася тут усякого. Дуже страшно, коли вони такі. Як сама хворію, то все не так. Ну, температура, ну, лежиш, спиш. Щось колись дивишся, якщо можеш, стрічку гортаєш, А вони такі беззахисні, такі маленькі, такі гарячі. Тримають за руку, мусиш бути весь час із ними, навіть у туалет важко вийти. Їсти нічого не хочуть, тільки п'ють. Хоча це ж добре, що п'ють, але бабуся така бабуся. Все одно варить, все одно вмовляє, хоч бачить, що вони ніякі. Тільки мультики є сили дивитися, але й тоді не відпускають. Тому вибираємо те, що і мені цікаво. Знову крижане серце дивилася. Зі старих мультиків ще тачки люблю, льодовиковий період, щось веселе. Дільнича приходила. Сказала, що такий вірус зараз ходить. Подивилася швиденько горла в усіх, навіть у мене, хоч я запевняла, що все ок. Сказала, що я теж дитина і про мене теж треба дбати. Ну, дякую. Я навіть трохи розчулилася. Послухала усіх і всім на папірчику прописала один і той самий список на сім пунктів. У нас із попереднього разу позалишалося, бо вона той список не дуже міняє. «І багато пити», – сказала вже на порозі.